Capitolul 1. Nu suntem totuna cu mintea noastră. Cel mai mare obstacol în calea iluminării. Ce este iluminarea? Un cerșetor stătea la marginea unui drum de mai bine de 30 de ani. Într-o zi trecu pe acolo un străin. Te înduri să-mi dai un ban?" murmură mecanic cerșetorul, întinzându-i vechea lui șapcă de baseball. Nu am nimic să-ți dau," spuse străinul. Dar pe ce ești așezat?" întrebă acesta. Un gunoi, răspunse cerșetorul. E doar o cutie veche, stau pe ea de când mă știu. Te-ai uitat vreodată înăuntru? întrebă străinul. Nu, răspunse cerșetorul. Ce rost are? Nu e nimic în ea. Uită-te înăuntru, insistă străinul. Cercetătorul reușit să ridice puțin capacul. Șocat, neverindu-i să creadă, văzu că toată cutia era plină cu aur. Eu sunt străinul care nu are nimic să vădea, și care vă spune să vă uitați înăuntru. Nu în interiorul unei cutica în parabolă, ci undeva mai aproape, în interiorul dumneavoastră. Dar eu nu sunt în mi se pare că vă aud protestând. Cei care nu și-au găsit încă adevărata bogăție, care este strălucitoarea, fericire a ființei și sentimentul profund și indestructibil de pace venit odată cu ea, sunt cerșetori chiar dacă dețin cele mai mari bogății materiale. Ei caută în afara lor fărăme de plăcere sau de satisfacție, de recunoaștere, de siguranță sau de iubire, deși au în sine o comoară care conține nu numai aceste lucruri, ci este infinit mai bogată decât orice le-ar putea oferi lumea. Cuvântul iluminare evocă într-un fel ideea unei realizări supraomenești, iar sinele fals vrea să perpetueze această idee, dar aceasta este pur și simplu starea dumneavoastră naturală, trăirea identității cu ființa. Este o stare de conectare la ceva incomensurabil și indestructibil, la ceva care, aproape paradoxal, sunteți în esență dumneavoastră, dar care, cu toate acestea, vă depășește cu mult. Înseamnă regăsirea naturii dumneavoastră adevărate, dincolo de nume și de înfățișare. Incapacitatea de a simți această conectare dă naștere iluziei separării, separare de propria persoană și de lumea care vă înconjoară. Atunci vă percepeți, conștient sau inconștient, ca pe un fragment izolat. Apare frica, iar conflictul interior devine starea normală. Îmi place foarte mult definiția extrem de simplă pe care Buda o dă iluminării, sfârșitul suferinței. Nu este nimic supraomenesc în ea, nu-i așa? Desigur, ca definiție este incompletă, ne spune doar ce nu este iluminarea, nu este suferință. Dar ce rămâne atunci când nu mai există suferință? Buddha păstrează tăcerea asupra acestui subiect, iar tăcerea lui înseamnă că acest lucru trebuie descoperit pe cont propriu. El folosește o definiție negativă pentru ca mintea să nu o transforme într-o credință sau într-o realizare supraomenească, un obiectiv imposibil de atins. În ciuda acestei precauții, majoritatea budiștilor crește și azi că iluminarea este pentru Buddha, nu pentru ei, cel puțin nu în această viață. Ați folosit cuvântul ființă. Puteți să ne explicați ce înțelegeți prin acest cuvânt? Ființa este energia vitală unitară, eternă, mereu prezentă deasupra miliardelor de forme vii supuse nașterii și morții. Totuși, ființa nu este numai deasupra, ci și în adâncul fiecărei forme de viață, ca esență interioară invizibilă și indestructibilă, ceea ce înseamnă că ea ne este accesibilă în acest moment sub forma sinelui nostru profund, a naturii noastre adevărate. Dar nu căutați să puneți stăpânire pe ea prin puterea minții, nu încercați să o înțelegeți, nu puteți să o cunoașteți decât atunci când mintea este liniștită. Când sunteți prezent, când atenția voastră se îndreaptă intens și în întregime spre clipa de acum, ființa poate fi simțită, dar ea nu poate fi înțeleasă niciodată pe cale mentală. A regăsi conștiința ființei și a menține această stare de conștiință sensibilă înseamnă a atinge iluminarea. Când spuneți ființă, vă referiți la Dumnezeu? Dacă da, de ce nu spuneți Dumnezeu? Cuvântul Dumnezeu și-a pierdut sensul pe parcursul miilor de ani de folosire greșită. Îl folosesc uneori și eu, dar destul de rar. Prin folosire greșită vreau să spun că oameni care nu au reușit niciodată să arunce măcar o privire fugară în lumea sacrului, în vastitatea infinită din spatele acestui cuvânt, îl folosesc cu multă convingere ca și cum ar ști despre ce anume vorbesc. Sau aduc argumente împotriva sa ca și cum ar ști ce este lucrul pe care îl neagă. Această folosire greșită dă naștere unor credințe, unor afirmații absurde și unor iluzii egoiste, ca de exemplu, Dumnezeul meu sau al nostru este singurul adevărat, iar Dumnezeul tău este fals, sau faimoasei afirmații a lui Nice, Dumnezeu a murit. Cuvântul Dumnezeu a devenit un concept închis. În momentul când este rostit, apare o imagine mentală, poate că nu chiar aceea a unui bătrân cu barbă albă, totuși o reprezentare mentală a unui lucru sau a unei persoane din afara noastră. Și, desigur, aproape inevitabil, aceasta este o persoană sau un lucru de sex masculin. Nici Dumnezeu, nici ființă și nici vreun alt cuvânt nu poate defini sau explica realitatea inefabilă din spatele cuvântului, astfel că singura întrebare importantă este aceea dacă cuvântul este un sprijin sau o piedică pentru capacitatea noastră de a trăi realitatea la care se referă. Trimite el dincolo de sine la o realitate transcendentă sau se contaminează cu ușurință devenind nimic altceva decât o idee din mintea dumneavoastră în care credeți ca un idol mental. Cuvântul ființă nu explică nimic, dar nici cuvântul Dumnezeu nu face acest lucru. Totuși ființa are avantajul de a fi un concept deschis. Nu reduce infinitatea invizibilă la o entitate finită. Este imposibil să ne formăm o imagine mentală despre ea. Nimeni nu poate să revendice exclusiv ființa. Este însăși și esența și vă este imediat accesibilă ca sentiment al propriei prezențe, drept conștientizarea lui eu sunt care este anterioară gândului că eu sunt asta sau cealaltă. Așadar, este un pas foarte mic între cuvântul ființă și experiența existenței. Care este cel mai mare obstacol în calea trăirii acestei realități? Identificarea cu mintea dumneavoastră care face ca gândirea să devină un impuls permanent și repetitiv, incapacitatea de a te opri să mai gândești este o boală groaznică, dar nu ne dăm seama de acest lucru pentru că aproape toată lumea suferă de ea, așa că o considerăm un lucru normal. Acest zgomot mental neîncetat ne împiedică să găsim acea lume a liniștii interioare care este inseparabilă de ființă. El creează și un sine fals, construit de minte, care aruncă o umbră de frică și suferință. Vom discuta mai mult despre acest lucru mai târziu. Filosoful Descartes credea că a descoperit adevărul fundamental când a făcut afirmația Gândesc, deci exist. De fapt, el formulase eroarea fundamentală, echivalarea gândirii cu ființa și a identității cu gândirea. Cel ce gândește compulsiv, adică aproape toată lumea, trăiește într-o stare de separare aparentă, într-o lume nebunește, complexă, cu conflicte și probleme perpetue, o lume care reflectă fragmentarea din ce în ce mai mare a minții. Iluminarea este o stare de integritate, de a fi unitar și, din acest motiv, împăcat. A fi unitar cu viața în aspectul său manifest, lumea, ca și cu sinele dumneavoastră profund și viața ne-manifestă, a fi unitar cu ființa. Iluminarea nu este numai sfârșitul suferinței și al conflictelor perpetue din interiorul și din afara noastră, ci și sfârșitul sclaviei noastre față de gândirea neîntreruptă. Ce sentiment incredibil de eliberare! Identificarea cu mintea creează un ecran opac de concepte, etichete, imagini, cuvinte, judecăți și definiții ce blochează orice relație autentică. Se interpune între conștiința de sine și persoană, între dumneavoastră și restul oamenilor, între dumneavoastră și natură, între dumneavoastră și Dumnezeu. Acest ecran de gânduri este cel care creează iluzia separării, impresia că existați complet separat de celălalt atunci uitați faptul existențial că, în spatele nivelului aparenței fizice și al formelor diferite, sunteți unitar cu tot ceea ce există. Prin uitați, vreau să spun că nu mai puteți simți această unitate ca realitate de sine evidentă. Puteți crede că acest lucru este adevărat, dar nu mai știți că este adevărat. O credință poate fi liniștitoare, totuși numai prin experiența proprie devine eliberatoare. Gândirea a devenit o boală. Bolile apar atunci când lucrurile nu mai sunt în echilibru. De exemplu, nu este nimic anormal în multiplicarea și diviziunea celulelor în corpul uman, dar când acest proces continuă fără să țină cont de organismul ca întreg, celulele proliferează și apare o boală. Mintea este un instrument minunat dacă este folosită corect. Totuși, folosită incorrect, devine foarte distructivă. Pentru a exprima mai precis acest lucru, nu contează în ce măsură vă folosiți incorrect mintea, pentru că de obicei nu o folosiți deloc. Ea vă folosește pe dumneavoastră. Aceasta este boala. Credeți că sunteți mintea dumneavoastră. Este o iluzie. Instrumentul a pus stăpânirea pe dumneavoastră. Nu sunt în totalitate de acord, este adevărat că am multe gânduri care nu au un scop precis ca majoritatea oamenilor, dar am totuși capacitatea de a alege să-mi folosesc mintea pentru a obține sau a realiza diferite lucruri și fac asta tot timpul. Numai faptul că puteți rezolva un careu de cuvinte încrucișate sau construi o bombă atomică nu înseamnă că vă folosiți mintea. Așa cum câinilor le place foarte mult să roade oase, mintea adoră să se ocupe de probleme. Acesta este motivul pentru care rezolvă cuvinte îngrucișate și construiește bombe atomice. Dumneavoastră nu sunteți interesat de aceste scopuri. Dați-mi voie să vă pun o întrebare. Vă puteți elibera de mintea dumneavoastră ori de câte ori doriți? Ați descoperit butonul de închidere? Adică să nu mai gândesc deloc? Nu, nu pot. Poate numai o secundă sau două. Atunci, mintea este cea care vă folosește pe dumneavoastră. Vă identificați inconștient cu ea, așa că nici nu știți că sunteți sclavul ei. Este ca și cum ați fi posedat fără să știți și luați entitatea care vă posedă drept persoana dumneavoastră. Începutul libertății este să vă dați seama de faptul că nu sunteți entitatea care vă posedă, adică gânditorul din sinea dumneavoastră. Cunoscând acest lucru, aveți ocazia să observați entitatea, în momentul în care începeți să observați gânditorul, se activează un nivel superior al conștiinței. Atunci începeți să realizați că, dincolo de lumea gândurilor, există o arie vastă a inteligenței, că gândul este numai un aspect mărunt al acesteia. Conștientizați, de asemenea, că toate lucrurile care contează, frumusețea, iubirea, creativitatea, bucuria, pacea interioară, vin de dincolo de minte. Atunci începeți să vă treziți. Eliberarea de mintea noastră Ce vreți să spuneți prin observarea gânditorului? Când o persoană se duce la doctor și spune aud o voce în capul meu, probabil că va fi trimisă la psihiatru. Cert este că, într-un mod foarte asemănător, aproape toată lumea aude una sau mai multe voci în cap tot timpul. Gândurile involuntare în legătură cu care nu vă dați seama că aveți puterea de a le opri, monologuri și dialoguri continue. Probabil că ați întâlnit pe stradă nebuni care vorbesc fără oprire, cu vocetare sau mormăind în barbă. Ei bine, acest lucru nu diferă foarte mult de ceea ce faceți dumneavoastră înșivă vă și toți oamenii normali, cu excepția faptului că nu vorbiți cu vocetare. Vocea comentează, speculează, compară, judecă, se plânge, acceptă sau respinge și așa mai departe. Ea nu este neapărat relevantă pentru situația în care vă aflați în acel moment. Poate evoca trecutul recent sau îndepărtat, poate repeta sau imagina posibile situații viitoare. Își imaginează deseori lucruri negative, finaluri nedorite. Acest lucru este numit îngrijorare. Uneori această bandă de magnetofon care zbârnie în fundal este însoțită de imagini sau filme mentale. Chiar dacă voia este relevantă pentru situația curentă, ea va fi interpretată în termenii trecutului, pentru că vocea aparține minții noastre condiționate, care este rezultatul istoriei noastre de viață, dar al cadrului mental-cultural-colectiv pe care l-am moștenit. Așa că, dumneavoastră, priviți și evaluați prezentul prin prisma trecutului și obțineți o perspectivă total eronată asupra lui. Nu de puține ori, vocea este cel mai aprig dușman al dumneavoastră. Mulți oameni trăiesc având în minte un tiran care îi atacă și îi pedepsește continuu, acaparându-le mare parte din energia vitală. El este cauza nefericirii și a suferinței neexprimate și chiar a bolii. Vestea bună este că vă puteți elibera de mintea dumneavoastră. Aceasta este singura eliberare autentică. Puteți face primul pas chiar acum. Începeți să vă ascultați vocea care vorbește în capul dumneavoastră cât puteți de des. Acordați o atenție deosebită gândurilor repetitive sau tiparelor de gândire, pentru că aceste vechi discuri de gramofon vorbesc în capul dumneavoastră de ani întregi. Iată ce înțeleg eu prin observarea gânditorului. Este un alt fel de a spune ascultă-ți vocea minții, acolo ca spectator, ca martor. Când vă ascultați vocea minții, încercați să fiți imparțial, adică nu o judecați. Nu judecați și nu condamnați ceea ce auziți, pentru că asta ar însemna că aceeași voce a intrat din nou pe ușa din spate. Vă veți da repede seama, vocea e acolo, iar eu sunt aici, ascultându-o, urmărindu-o. Conștientizarea faptului că eu sunt, acest sentiment al propriei prezențe, nu este un gând. El vine de undeva, de dincolo de minte. Așa că, atunci când ascultați un gând, conștientizați nu numai gândul, ci și propria dumneavoastră prezență ca martor al gândului. În felul acesta a apărut o nouă dimensiune a conștiinței. În timp ce vă ascultați gândul, simțiți o prezență conștientă, sinele dumneavoastră profund, ca și cum s-ar afla dincolo de gând sau de lui, orice ar însemna asta. Atunci, gândul își pierde puterea asupra dumneavoastră și începe cu repeziciune să slăbească în intensitate, în forță, pentru că nu mai continuați să încărcați mintea cu energie prin identificarea cu el. Acesta este începutul sfârșitului gândirii involuntare și compulsive. Când un gând cedează, veți resimți o discontinuitate în fluxul mental, un hiat al non-minții, la început, aceste intervale vor fi scurte, poate de câteva secunde, dar treptat ele se vor prelungi. Când vor apărea astfel de intervale, veți simți o anumită liniște și pace interioară. Acesta este începutul stării naturale de trăire a unității cu ființa, senzație care, de obicei, este ascunsă de minte. Exersând, sentimentul de liniște și pace se va aprofunda. De fapt, profunzimea lui nu are limite. Veți simți și o subtilă senzație de bucurie care urcă din adâncul dumneavoastră. Bucuria de a trăi. Nu este o stare asemănătoare cu transa, deloc. Aici nu e vorba de o pierdere a conștiinței, este exact opusul transei. Dacă prețul păcii ar fi scăderea nivelului conștiinței, iar prețul calmului o scădere a vitalității și a vitezei de reacție, atunci aceste lucruri nu ar merita dobândite. În această stare de conectare interioară sunteți mult mai alert și mai treaz decât în momentele de identificare cu mintea. Sunteți în întregime prezent. Aceasta mărește frecvența vibrației câmpului energetic care dă viață corpului fizic. Pe măsură ce pătrundeți mai adânc în această zona non-minții, cum i se spune uneori în Orient, câștigați o stare de conștiință pură. În această stare, vă simțiți propria prezență cu o asemenea intensitate și bucurie, încât orice gând, orice emoție, întregul corp fizic și toată lumea externă devin relativ lipsite de importanță în comparație cu trăirea. Totuși, nu este o stare egoistă, ci una total altruistă. Vă conduce dincolo de ceea ce ați crezut până acum că este sinele propriu. Această prezență sunteți esențialmente dumneavoastră și, în același timp, inimaginabil mai mult decât dumneavoastră. Ceea ce încerc să vă împărtășesc aici poate părea paradoxal sau chiar contradictoriu, dar nu există niciun alt mod în care aș putea exprima aceste lucruri. În loc să observați gânditorul, puteți crea dumneavoastră înșivă un gol în fluxul gândirii, pur și simplu concentrându-vă atenția asupra clipei de acum. Deveniți intens conștient de momentul prezent. Este un lucru care vă va aduce o profundă satisfacție. Astfel vă îndepărtați conștiința de activitățile minții și creați un hiatus al non-minții, în care sunteți extrem de aler și conștient, însă fără să gândiți. Aceasta este esența meditației. În viața cotidiană puteți face acest exercițiu oprindu-vă la orice activitate de rutină, care de obicei este doar un mod de a atinge un obiectiv, acordându-i toată atenția dumneavoastră, astfel încât să devină un scop în sine. De exemplu, de câte ori coborâți și urcați scările acasă sau la locul de muncă, fiți extrem de atent la fiecare pas, la fiecare mișcare, chiar și la respirație. Fiți total prezent sau când vă spălați pe mâini, fiți atent la toate informațiile senzoriale asociate cu această activitate, sunetul și felul în care simțiți apa, mișcările mâinilor, mirosul săpunului și așa mai departe. Ori atunci când vă urcați în mașină după ce închideți portiera, opriți-vă pentru câteva secunde și observați-vă respirația. Conștientizați senzația calmă, dar intensă a prezenței. Există un singur criteriu sigur în funcție de care vă puteți măsura succesul în această activitate, gradul în care simțiți pacea interioară. Așa că pasul cel mai important al călătoriei dumneavoastră spre iluminare constă în a învăța să nu vă mai identificați cu mintea dumneavoastră. De câte ori creați un gol în fluxul mental, lumina conștiinței se accentuează, Într-o zi s-ar putea să vă surprindeți zâmbind vocii din minte, așa cum v-ați amuzat de posnele unui copil, iar aceasta denotă că de câtva timp nu mai luați în serios ceea ce se petrece în minte, deoarece sentimentul dumneavoastră de sine nu mai depinde de un asemenea proces. Iluminare, depășirea gândurilor Gândirea nu este esențială pentru supraviețuirea în această lume? Mintea dumneavoastră este un instrument, o unealtă, ea există pentru a fi folosită într-un anumit scop, iar când sarcina este îndeplinită, lăsați-o deoparte. Dar, după cum stau lucrurile, aș spune că aproape 80-90% din gândurile majorității oamenilor sunt nu numai repetitive și inutile, dar prin natura lor disfuncțională și deseori negativă, mare parte sunt chiar dăunătoare. Observați-vă mintea și veți descoperi că este adevărat. Ea duce la o pierdere importantă de energie vitală. Acest gen de gândire compulsivă este, în realitate, o formă de dependență. Prin ce se caracterizează dependența? Pur și simplu prin faptul că nu mai simțiți că ați avea posibilitatea să hotărâți când să vă opriți. Pare un lucru mai puternic decât dumneavoastră, care vă dă un fals sentiment de plăcere, o plăcere care, invariabil, se transformă în durere. De ce am fi dependenți de minte? Pentru că vă identificați cu ea. Ceea ce considerați a fi identitatea dumneavoastră derivă din conținutul și activitatea minții. Vi se pare că ați încetat să existați dacă nu ați mai gândi. Pe măsură ce creșteți, vă formați o imagine mentală despre cine sunteți, în baza condiționării personale și culturale. Putem numi această identitate fantomatică sine fals. Sinele fals constă în activitatea mentală și nu poate fi menținut în viață decât gândind permanent. Termenul de sine fals are sensuri diferite pentru persoane diferite, dar în contextul propus de mine se referă la acel sine fals creat prin identificarea inconștientă cu mintea. Pentru sinele fals, momentul prezent abia dacă există. Numai trecutul și viitorul sunt considerate importante. Această inversare totală a adevărului este cauzată de faptul că mintea nu funcționează corect sub influența sinelui fals. Este mereu preocupată de menținerea în viața a trecutului, pentru că fără el, cine mai sunteți dumneavoastră? Se proiectează constant în viitor pentru a-și asigura supraviețuirea continuă și a căuta acolo eliberarea sau împlinirea. Mintea spune, într-o zi, când se va întâmpla cu tare sau cu tare lucru, mă voi simți bine, voi fi fericit și împăcat. Chiar și atunci când sinele fals pare preocupat de prezent, ceea ce vede nu este prezentul. Acesta este perceput total greșit, pentru că este privit prin ochii trecutului. Sau reduce prezentul la un mijloc pentru atingerea unui scop, un obiectiv întotdeauna legat de viitorul proiectat de minte. Observați-vă mintea și veți vedea că așa funcționează. Momentul prezent este cheia eliberării, dar nu puteți găsi momentul prezent atâta timp cât vă identificați cu mintea dumneavoastră. Nu vreau să-mi pierd capacitatea de a analiza și a face deosebiri. Nu m-ar deranja să-mi să gândesc mai clar, mai concentrat, dar nu vreau să-mi pierd capacitatea mentală. Darul gândirii este cel mai prețios lucru pe care îl avem. Fără el, am fi doar o altă specie de animale. Dominația minții nu este mai mult decât un stadiu în evoluția conștiinței. Necesitatea de a trece la stadiul următor a devenit o urgență. Altfel vom fi distruși de minte care s-a preschimbat într-un monstru. Vom discuta mai pe larg aceste lucruri mai târziu. Gândirea și conștiința nu sunt sinonime. Gândirea este numai un aspect limitat al conștiinței. Gândirea nu poate exista fără conștiință, dar conștiința nu are nevoie de gânduri. Iluminarea înseamnă depășirea gândului, evitarea întoarcerii la un nivel anterior gândului, acela de animal sau de plantă. În starea de iluminare, vă puteți folosi gândirea ori de câte ori este necesar, dar într-un mod mult mai eficient și cu mult mai multă concentrare decât înainte. O puteți folosi mai des în scopuri practice, dar sunteți eliberați de dialogul interior involuntar, păstrându-vă liniștea interioară. Când vă folosiți mintea și mai ales atunci când aveți nevoie de o soluție creativă, alternați la fiecare câteva minute gândirea cu liniștea, starea de activare a minții cu aceea de liniștirea ei. În afara minții, conștiința există fără gând. Numai astfel este posibilă gândirea creativă, pentru că numai așa gândul are o putere reală. Gândul singur, lipsit de conectarea la lumea vasta a conștiinței, devine repede sterp, nebunesc, distructiv. Mintea este, în esență, o mașină de supraviețuire. Atacul și apărarea împotriva altor minți, adunarea, depozitarea și analizarea informațiilor, Acestea sunt lucrurile la care se pricepe ea, dar nu este deloc creativă. Toți artiștii adevărați, indiferent dacă știu sau nu, creează într-o zonă aflată în afara minții, din liniștea lor interioară. Mintea dă apoi formă impulsului creativ sau intuițiilor. Chiar și mari oameni de știință au afirmat că descoperirile creative cele mai importante le-au făcut în momente de calm mental. În urma unui chestionar aplicat celor mai mari matematicieni de pe teritoriul Statelor Unite, inclusiv lui Einstein, pentru a afla metodele lor de lucru, rezultatul, surprinzător, a fost acela că gândirea joacă numai un rol secundar în fază decisivă și de scurtă durată a actului creator. Așa că eu aș spune că motivul foarte simplu pentru care majoritatea oamenilor de știință nu sunt creativi nu este acela că nu știu să gândească, ci acela că nu știu cum să se oprească din gândit. Nu prin intermediul minții, al gândirii, s-a creat miracolul vieții pe pământ sau corpul dumneavoastră și nu prin intermediul ei sunt ele menținute în viață. Există în mod clar o inteligență mult mai vastă decât mintea. Cum poate o singură celulă umană, care are un diametru de 20-30 de microni, să conțină în ADN-ul ei instrucțiuni care ar putea umple o mie de cărți a câte 600 de pagini fiecare? Cu cât aflăm mai multe despre funcționarea corpului, cu atât înțelegem mai bine cât de vastă este inteligența care l-a construit și cât de puține știm despre ea. Când mintea noastră se reconectează cu ea, devine cea mai minunată unaltă începe să deservească un scop care o depășește cu mult. Emoția, reacția corpului la activitatea minții Dar emoțiile sunt prins mult mai des în vârtejul emoțiilor mele decât în vârtejul gândurilor. Mintea, în felul în care folosesc eu acest cuvânt, nu este compusă doar din gânduri. Ea include și emoțiile și tiparele mentale-emoționale de reacție inconștientă. Emoția apare acolo unde mintea și corpul se întâlnesc. Este reacția corpului la activitatea minții sau, ați putea spune, o reflectare a minții în corp. De exemplu, gândul la un posibil atac sau un gând ostil va crea în corp o acumulare de energie pe care noi o numim furie. Corpul se pregătește de luptă. Gândul că sunteți amenințat fizic sau psihologic face corpul să se contracte, iar aceasta este componenta fizică a ceea ce noi numim frică. Cercetările au arătat că emoțiile puternice pot produce schimbări chiar și în biochimia corporală. Aceste schimbări biochimice reprezintă aspectul fizic sau material al emoțiilor. Desigur, nu sunteți întotdeauna conștienți de toate tiparele dumneavoastră de gândire și, deseori, numai observându-vă emoțiile le puteți conștientiza. Cu cât vă identificați mai mult cu gândirea, cu preferințele și cu aversiunile dumneavoastră, cu judecățile și cu interpretările, cu alte cuvinte, cu cât sunteți mai puțin prezent ca observator conștient, cu atât încărcătura emoțională va fi mai puternică, indiferent dacă sunteți conștient sau nu de acest lucru. Dacă nu vă puteți simți emoțiile ca atare, dacă sunteți despărți de ele, le veți trăi la un nivel pur fizic, ca pe o problemă fizică sau ca pe un simptom. S-a scris foarte mult despre aceasta în ultimii ani, așa că nu e nevoie să aprofundăm. Un tipar inconștient puternic se poate manifesta și sub forma unui eveniment extern care vi se întâmplă. De exemplu, am observat că în cazul oamenilor care au acumulat multă furie, fără să o conștientizeze și fără să o exprime, există o probabilitate mai mare de a fi atacați verbal sau chiar fizic de alte persoane furioase, deseori fără niciun motiv aparent. Ei emană un puternic iz de furie pe care anumite persoane îl detectează la nivel subliminal, fapt ce le declanșează propria furie latentă. Dacă aveți dificultăți în a vă simți emoțiile ca atare, începeți prin a vă concentra atenția asupra câmpului energetic intern al propriului corp. Simțiți-vă corpul din interior. Astfel veți intra în contact cu emoțiile dumneavoastră. Vom explora această problemă în detaliu mai târziu. Spuneți că o emoție este reflectarea minții în corp, dar uneori între cele două entități apare un conflict, mintea spune nu, în timp ce emoția spune da, sau invers. Dacă vreți într-adevăr să vă cunoașteți mintea, corpul vă va oferi întotdeauna o reflectare autentică, așa că fiți atenți la emoție sau mai degrabă simțiți-o în corp. Dacă între cele două există un conflict aparent, gândul va fi minciuna, iar emoția va fi adevărul. Nu va reprezenta adevărul ultim despre cine sunteți, ci adevărul relativ despre starea minții dumneavoastră la momentul respectiv. Conflictul dintre gândurile de la suprafață și procesele mentale inconștiente este foarte frecvent, pentru că nu sunteți capabili deocamdată să aduceți activitatea mentală inconștientă în conștiință sub forma gândurilor, dar ea se va reflecta mereu în corp, sub forma emoției, iar emoțiile vi le puteți conștientiza. A privi o emoție în acest fel este în linii mari ca și cum ai asculta sau privi un gând, lucru despre care am vorbit mai devreme. Singura diferență este aceea că dacă gândul există doar în mintea dumneavoastră, o emoție are o puternică componentă fizică și, prin urmare, este simțită în primul rând în corp. Puteți lăsa emoția să existe acolo fără a fi controlați de ea. Nu mai sunteți emoția, sunteți martorul. Prezența observatoare Dacă exerzați acest lucru, tot ceea ce este inconștient în dumneavoastră Va fi adus la lumina conștiinței Deci observarea emoțiilor noastre este la fel de importantă ca și observarea gândurilor? Da Faceți-vă un obicei din a vă întreba Ce se întâmplă în mine în acest moment? Întrebarea vă va indica direcția corectă Dar nu analizați, pur și simplu urmăriți Concentrați-vă atenția în interior Simțiți energia emoției dacă nu există nicio emoție, îndreptați-vă atenția mai adânc spre câmpul energetic interior al corpului dumneavoastră. Aceasta este ușa către ființă. O emoție reprezintă de obicei un tipar de gândire amplificat și energizat, iar din cauza încărcăturii sale energice deseori copleșitoare, la început nu este ușor să rămâi prezent suficient de mult timp pentru a observa. Vrea să pună stăpânire pe dumneavoastră și de obicei reușește, cu excepția cazului în care sunteți suficient de prezent. Dacă vă simțiți atras în identificarea inconștientă cu emoția printr-o lipsă de prezență, lucru normal de altfel, emoția devine temporar identică cu dumneavoastră. Deseori, gândirea și emoția formează un cer vicios, alimentându-se reciproc. Tiparul de gândire își creează o reflexie amplificată sub forma emoției, iar frecvența de vibrație a emoției continuă să hrănească tiparul inițial de gândire. Stăruind mental asupra situației, asupra evenimentului sau asupra persoanei percepute drept cauza emoției, gândul încarcă emoția cu energie, iar la rândul ei, emoția energizează tiparul de gândire și așa mai departe. În principiu, toate emoțiile sunt modificări ale unei emoții primordiale și nediferențiate, care își are originea în pierderea conștiinței de sine, dincolo de orice nume și formă. Din cauza naturii sale nediferențiate, este greu să găsim un nume care să descrie precis această emoție. Frica este un termen destul de apropiat, dar, pe lângă un sentiment constant de amenințare, această emoție include și un sentiment profund de abandon și neînplinire. Ar fi mai potrivit dacă am folosit un termen la fel de nediferențiat ca și această emoție primară și să o numim pur și simplu durere. Una dintre principalele sarcini ale minții este să se împotrivească și să înlăture această durere emoțională, unul dintre motivele activității sale neîntrerupte, dar tot ce poate să facă este să o ascundă temporar. De fapt, cu cât mintea se luptă mai mult să scape de durere, cu atât durerea devine mai puternică. Mintea nu poate găsi niciodată soluția, nici nu și poate permite să vă lase pe dumneavoastră să o faceți, pentru că este ea însăși o parte din problemă. Imaginați-vă un șef al unei secții de poliție care încearcă să prindă un incendiator când făptașul este, de fapt, chiar el. Nu veți scăpa de durere până când nu veți înceta să căutați rostul sinelui, identificându-vă cu mintea dumneavoastră, mai exact, cu sinele fals mintea va fi în acel moment înlăturată de la putere și ființa vi se va revela drept adevărata dumneavoastră natură. Da, știu ce o să mă întrebați. Voiam să vă întreb ce se întâmplă cu emoțiile pozitive ca iubirea și bucuria. Ele nu pot fi separate de starea dumneavoastră naturală de conectare interioară cu ființa Clipe fulgurante de iubire și bucurie sau scurte momente de profundă pace interioară sunt posibile ori de câte ori în fluxul gândirii apare un gol. Pentru cei mai mulți oameni, astfel de goluri apar are ori și numai accidental, în momentele în care mintea rămâne fără grai, momente declanșate uneori de o frumusețe ieșite din comun, de o solicitare fizică extremă sau chiar de un pericol foarte mare. Dintr-o dată apare liniștea interioară și în interiorul acestei liniști există o bucurie subtilă, dar intensă. Există pace. De obicei, astfel de momente sunt de scurtă durată, deoarece mintea își repede activitatea de bruiași pe care noi o numim gândire. Iubirea, bucuria și pacea nu pot înflori până când nu va ați elibera de subdomnia minții. Dar aceste sentimente nu sunt ceea ce eu aș numi emoții. Ele se situează dincolo de emoții, la un nivel mult mai profund, așa că trebuie să vă conștientizați în întregime emoțiile și să fiți capabili să le simțiți înainte de a putea simți ceea ce se află în spatele lor. Emoție înseamnă ad literam tulburare. Cuvântul vine din latinescul emovere, care are sensul de a tulbura. Iubirea, bucuria și pacea sunt stări profunde ale ființei sau mai curând trei aspecte ale stării de conectare interioară cu ființa. Prin urmare, nu au un antonim, deoarece vin din afara minții. Emoțiile, pe de altă parte, prin faptul că aparțin minții dualiste, sunt supuse legii contrarilor. Asta înseamnă că nu puteți avea parte de ceva bun fără ceva rău. Ca urmare, în lipsa iluminării, în starea de identificare cu mintea, ceea ce este uneori numit în mod greșit bucurie, reprezintă de obicei scurta plăcere din ciclul alternanței continue între plăcere și durere. Plăcerea derivă întotdeauna dintr-un aspect exterior, în timp ce bucuria vine din interior. Același lucru care astăzi vă produce plăcere, mâine vă va produce durere sau vă va părăsi și astfel absența sa vă va cauza durerea. Și ceea ce deseori este numit dragoste poate fi foarte plăcut și incitant pentru un timp, dar reprezintă un atașament rezultat din dependență, o stare de nevoie extremă ce se poate transforma în contrarul ei cât ai clipi. Multe relații de iubire oscilează între iubire și ură, atracție și agresiune după ce euforia inițială a trecut. Iubirea reală nu vă va face să suferiți, cum ar putea. Ea nu se transformă brusc în ură, așa cum bucuria autentică nu se transformă în durere. După cum v-am spus, chiar și înainte de a atinge iluminarea, înainte de a vă elibera de mintea dumneavoastră, puteți simți străfulgerări ale bucuriei și ale iubirii adevărate sau ale păcii interioare profunde, dar foarte vii. Acestea sunt aspecte ale naturii dumneavoastră adevărate, care de obicei este ascunsă de minte. Chiar și într-o relație de dependență normală pot exista momente în care să fie simțită prezența a ceva autentic și pur dar vor fi numai străfulgerări acoperite curând prin interferențele minții. Poate veți avea atunci sentimentul că v-ați aflat în posesia unui lucru foarte prețios, pe care însă l-ați pierdut sau poate că mintea vă va convinge de faptul că oricum era o iluzie. Adevărul este că nu era o iluzie și că nu puteți pierde această stare. Este o parte din starea dumneavoastră naturală, ce poate fi ascunsă, dar niciodată distrusă de minte. Chiar și atunci când cerul este foarte acoperit de nori, soarele tot nu dispare. El continuă să se afle acolo, de cealaltă parte a norilor. Buda spune că durerea sau suferința apar în urma dorinței sau a nevoii arzătoare de ceva, și că pentru a ne elibera de durere trebuie să tăiem lanțurile dorinței. Toate dorințele intense sunt încercări ale minții de a-și găsi salvarea sau împlinirea în lucruri exterioare și în viitor ca substitut pentru bucuria ființei. Atâta timp cât eu sunt o tuna cu mintea mea, mă identific cu aceste dorințe intense, cu aceste nevoi, pofte, atașamente și aversiuni, iar în afara lor nu mai există niciun eu, decât ca simplă posibilitate, ca potențial neîmplinit, ca sămânță care nu a dat încă roade. În această stare, chiar și dorința mea de a mă elibera sau de a ajunge la iluminare este doar o altă poftă de a deveni satisfăcut sau împlinit în viitor. Așa că nu încercați să vă eliberați de dorințe sau să atingeți iluminarea, deveniți prezent. Fiți aici ca observator al minții. În loc să-l citiți pe Buddha, deveniți Buddha, deveniți cel iluminat, adică ceea ce înseamnă cuvântul Buddha. Oamenii se află în ghearele durerii de milioane de ani, de când au căzut din starea de grație și au intrat în lumea timpului și a minții, pierzând conștiința ființei. Din acel moment au început să se perceapă ca fragmente lipsite de sens într-un univers străin, neconectate la sursă sau unele cu altele. Durerea este inevitabilă atâta timp cât vă identificați cu mintea, adică atâta timp cât sunteți inconștient din punct de vedere spiritual. Mă refer aici, în primul rând, la durerea emoțională, care este și prima cauza a durerilor și a bolilor fizice. Resentimentul, ura, autocompătimirea, vinovăția, furia, deprimarea, gelozia și așa mai departe, chiar și cel mai slab sentiment de iritare, toate sunt forme ale durerii. Și fiecare plăcere sau exaltare conține în ea sămânța durerii, contrariul său inseparabil care se va manifesta în timp. Orice om care a folosit vreodată un drog ca să se simtă bine va ști că momentele de extaz se transformă într-un final într-o stare de rău, că plăcerea se transformă în durere. Mulți oameni știu din proprie experiență cât de ușor și cât de repede se poate transforma o relație intimă din sursă de plăcere în sursă de durere. Privită dintr-o perspectivă superioară, atât polul pozitiv cât și cel negativ sunt fețe ale aceleiași monede, fac amândouă o parte din durerea fundamentală, inseparabilă de starea identificării cu mintea. Există două niveluri ale durerii, durerea pe care o creați în prezent și durerea din trecut, care mai trăiește încă în mintea și în corpul dumneavoastră. Cum putem să nu mai creăm durere în prezent și să dizolvăm durerile din trecut? Iată despre ce aș vrea să vă vorbesc mai departe.